Книга «Второзаконня», розділ 22. Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько, або як ти його не знаєш, то прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею, і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника, і що ти знайдеш. Не можна тобі, того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому підняти. Жінка нехай не вдягається, як чоловік, а чоловік нехай не задягається в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм Кожен, хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо на якомусь дереві або на землі з пташенятами або яйцями, і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре і ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. Не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе, і те, що посіяв, і врожай виноградника». Не оратимеш волом і ослом укупі. Не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її, і наговорить на неї негарні речі, та й ославить її, кажучи, «Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її діводства до старших міста, до воріт. І дівчинин батько скаже до старших, «Віддав я дочку за того чоловіка». А він узяв її і зненавидів. та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи «Не знайшов я в твоєї дочці ознак дівоцтва». «Так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки». І розгорнуть батько-мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його – і до того накладуть на нього сто срібних шеклів пені, та й віддадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину, і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде йому відіслати її, поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва. Тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть. Бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло збоміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться за міжньою, обидвом Смерть Чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці Отак викорінюватимеш зло з Ізраїля Коли молода дівчина-дівиця буде засватана А зустріне її хтось інший у місті Та й зійдеться з нею То обох виведете до брами того міста І поб'єте їх камінням на смерть Дівчину – за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка – за те, що знечестив жінку свого ближнього. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре, а з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті. Це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його. Бо ж він зустрів її в полі, заручена дівиця кричала, та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину дівчину, незаручену, і соломіць згрішить з нею, а потому все виявиться – то чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто значестив її, не можна відсилати її, поки життя його».